Imnul 45 Învățătura cea mai exactă despre Dumnezeu Și că cel ce nu vede lumina slavei lui Dumnezeu e mai rău ca orbii O, Dumnezeul meu iubitor de îndurare, făcătorul meu, Fă să-mi mai mult lumina, ca să-mi umpli inima de bucurie da, nu te mânia, da, nu mă părăsi, ci fă să strălucească sufletul meu în lumina ta, căci lumina ta, Dumnezeul meu, ești tu. Fiindcă, deși te numești prin multe și diferite nume, dar tu însuți ești unul, acest unul e necunoscut, nevăzut și de negrăit întregi firi, dar arătându-se... Primește toate numele. Acest unul, e firea întrei ipostasuri, o unică dumnezeire, o unică împărăție, o unică putere, căci treimea este o singură existență, fiindcă Dumnezeul meu este unul între ime și nu trei. Dar acest unul este trei după ipostasuri, însă. Ele sunt prin fire Într-o-laltă de o fire De-o putere, de-o ființă Unite în chip neamestecat Mai presus de minte Distincte în mod nedespărțit. Cele trei sunt unul și Unul în cele trei Căci unul este cel ce a făcut toate Iisus Hristos Împreună cu Tatăl cel fără de început Și cu Duhul Sfânt Împreună fără de început Deci treimea Este unul în chip cu totul neîmpărțit, dar în acest unul sunt trei și în cele trei este unul mai bine zis. Cele trei sunt unul și unul iarăși trei. Așa cugetă, așa te închină și crede acum și în veci. Dar acest unul cugetat care strălucește și luminează, de care ne împărtășim și se comunică, este tot binele De aceea nu dăm un singur nume, ci multe Lumină, pace Bucurie, viață Hrană și băutură Veșmânt Acoperământ Cort, casă dumnezească, Răsărit Înviere Odihnă, baie Foc, apă Râu, izvor Râu de viață Pâine și vin, dulceață nouă a credincioșilor, spăț, desfătare de care ne bucurăm în chip tainic, soare cu adevărat neapus, stea purure luminătoare, sfejnic ce luminează în lăuntru casei sufletului. Acest unul creează și curățește multe, acest unul a adus toate la existență prin cuvânt și le susține pe acestea toate prin Duhul puteriei. Acest unul a adus la existență cerul și pământul din cele ce nu sunt, le-a dat ființă, le-a dat substanță în mod negrăit. Acest unul a făcut cu voința cerul, luna și stelele, minune nouă și străină. Acest unul a adus la existență prin poruncă animalele cu patru picioare, târătoarele, fiarele, și păsările de tot felul și viețuitoarele din mare, precum se văd toate. Iar la urmă m-a făcut pe mine ca împăratul tuturor și toate acestea mi le-a dat mie ca pe niște roabe, spre slujire și pentru împlinirea trebuințelor mele, toate deci. Au păziți și păzesc încă porunca acestui Dumnezeu unic al tuturor, numai eu singur, ticălosul, M-am arătat nemulțumitor, nerecunoscător și neascultător de Dumnezeu, care m-a plăzmuit pe mine și mi-a dăruit toate aceste bunuri din belșug. Și călcând porunca lui, m-am făcut și m-am arătat mai rău decât toate dobitoacele, netrebnic în toate, mai rău decât toate fiarele, decât târătoarele și păsările nenorocitul de mine. M-am abătut de la calea dreaptă și dumnezeiască și am căzut în chip mizerabil de la slava dată mie. M-am dezbrăcat de veșmântul luminat și și ajungând în întuneric exact acum în negură, dar nu știu că sunt lipsit de lumină. Îmi zic, vezi, soarele luminează ziua și îl văd pe acesta, dar vine noaptea și el apune și eu aprind lumânări și o lampă și văd, dar ce are mai mult ca mine un altul dintre oameni Căci toți oamenii văd așa în lume Și nu e vreun om care vede ceva mai mult Și zicând aceasta, mint Și îmi bat joc de mine însumi Și mă amăgesc pe mine însumi, mântuitorule Făcând pe fanfaronul, nevrând Să mă cunosc pe mine însumi, că sunt orb Nevrând să mă ostenesc și nevrând să deschid ochii Nevrând sănditul de mine Să-mi recunosc orbirea Eu zic Cine a cunoscut pe Dumnezeu lumina lumii? Dar zicând aceasta, stăpâne, sunt cu totul nesimțitor neînțelegând că eu cuget și vorbesc în chip mincinos că-și cel ce nu vede lumina ta și zice că o, o vedea, că a o vedea e cu neputință, ba mai mult zice că e cu neputință chiar a fi aceasta și deci a vedea, stăpâne, lumina slavei tale tăgăduiește, toate scripturile prorocilor, apostolilor și cuvintele și economia ta, Iisuse. Iar dacă ai strălucit din înălțime și te arătat în întuneric și ai venit milostive în lume, voind să conviețuiești și oamenii ca noi din iubire de oameni și ai spus în nem nemincinos că ești lumina lumii, Ioan 8 cu 12 iar noi nu te vedem, nu suntem cu totul Orbi, ba, nu suntem chiar mai răi ca orbii hristoas al meu. Da, cu adevărat, da, cu adevărat, suntem morți și orbi, nevăzându-te pe tine, lumină de viață făcătoare. Orbii nu văd soarele sensibil, dar trăiesc, stăpâne, și se mișcă într-un fel oarecare, căci el nu le dă viață, ci numai să vadă. Dar tu, fiind toate bunătățile, le dai purura viață robilor tăi ce văd lumina ta, căci fiind viață, dăruiești și viață împreună cu toate celelalte bunătăți care ești tu. Avându-te cu adevărat pe tine, cu tine, le au pe toate. Să nu fiu lipsit de tine, milostive, eu, smeritul și străinul. Căci m-am făcut străin și trecător aici nu prin hotărârea mea, nu prin voința mea, ci prin bunăvoința ta, prin harul tău. M-am cunoscut străin de cele văzute, fiind luminat spiritual de lumina ta și cunoscând că transporti seminția omenească și o într-o lume nematerială și nevăzută și dăruiești fiecăruia locuință vrednică de el și îi deosebești pe ei, mântuitorule, potrivit cu măsura în care a păzit fiecare poruncile tale. Pentru aceea te rog, deci, să mă așezi împreună cu tine. Deși am păcătuit mai mult ca toți oamenii și sunt vrednic de chin și pedeapsă, primește-mă pe mine, care te rog, stăpâne, primește-mă ca pe vamesu și ca pe chiar dacă nu plâng la fel cu el, Chiar dacă nu spăl picioarele tale, asemenea ei cu părul meu, chiar dacă nu suspin și nu mă tânguiesc cristoase, asemenea lor, căci tu ești zvor de milă, râu de compătimire, fântână de bunătate, prin care te rog, miluiește-mă. Da, tu care ți-ai lăsat mâinile pironite, da, tu care ți-ai lăsat picioarele pironite pe cruce și ți-ai lăsat cu asta străpunsă prea îndurate, Miluiește-mă și mă izbăvește de focul cel vereșnic, învrenicindu-mă să-ți slujești de aici înainte, iar atunci să stau nedeznădăjduit înaintea ta și să fiu primit, Mântuitorule, în cămara ta de nuntă, unde mă voi bucura împreună cu tine, Bunule Stăpân, de o bucurie negrăită în toți vecii. Amin.